Kapitel 12 «Den som elsker tykt, elsker kunskap, men den som hater i rettesettelse er uten fornuft. Den som er god, blir godkjent av Jehova, men den man som har onde ideer, erklærer han ond. Ikke noe menneske blir grunnfestet ved ondskap, men det rettferdige rot, den skal ikke rokkes.» En dyktig hustru er en krone for sin eier, men som råttenskap i hans ben er den som handler skammelig. De rettferdiges tanker er i samsvar med det som er rett. De ondes ledelse er svik. De ondes or ligger på lur etter blod, men de rättskaffnes munn, den vil utfri dem. De onde blir styrtet, og de er ikke mer, men de rettferdiges hus vil bli stående. For sin kloke mun vil en man bli lovprist, men den som har ett vrangt hjerte vil bli foraktet. Bedre er den som er lite ansett, men har en tjener, enn den som herliggjør sig selv, men mangler brød. Den rettferdige har omsorg for sitt husdyrskjel, men de ondes barmhjertighetsgjerninger er grusomme. Den som dyrker sin jord kommer selv til å bli mettet med brød, men den som jager etter verdiløse ting mangler hjertet. Den ugudlige begjærer det bytte onde mennesker har fanget med sitt garn, men det rettferdige rot gir grøde. Ved leppenes overtredelse blir den som er ond fanget i en snare, men den rettferdige slipper ut av trengsel. Av sin munns frukt mettes en man med godt, og det et menneske senere har gjort, det vil komme tilbake til han Dårens vei er i hans egne øyne, men den som lytter til råd er vis. Den som er døraktig, gjør kjent sin gremmelse samme dag, men den kloke dekker over vannære. Den som lar trofasthet komme til uttryck, taler det som er rettferdig, men et falskt vittne far med svik. Det finnes de som taler tankeløst, som med sverdstikk, men de vises tunge er legedom. Det er som blir grunnfestet for evig, men falskhetstunge vil bare vare et øyeblikk. Det er svik i hjertet til dem som finner på ondt, men de som råder til fred har fryd. Ikke noe skadelig skal ramme den rettferdige, men de onde skal visselig fylles med ulykke. Falske lepper er en vedestyggelighet for Jehova men de som handler i trofasthet er til behag for han. Et klokt menneske dekker over kunskap, men tåpenes hjerte roper ut dårskap. Det er de flittige sånn som kommer til å herske, men den slappe hånd vil bli satt til tvangsarbeid. Engstelse i en mans hjerte gjør det nedbøyd, men ett godt ord får det til å fryde sig. Den rettferdige utspeider sig eget bete, men de onde svei får dem til å fare vil. Slapphet jager ikke opp en svilt, men den flittige er et dyrebart gode for ett menneske. På rettferdighets sti er det liv, og å reise på dens vei betyr ikke død.